Velkommen til Filmsofa afsnit nummer 17. Vi har set Chain Reaction popforing af Christian og med stor begejstring af Dage. Jeg var den eneste, der har set filmen, så jeg vidste, at jeg gik ind til. Abundant energy, water with hydrogen. It'd be interested in this technology. A secret, for what the rest of the world would kill for. There are many threats to our way of life. Not all of them wear uniforms. You run, and you have every idiot in the country looking for, you. Have been issued for Edward ved, synes I, drenge, hvis starter med Christian? Hvad <laughs> er jeg at starte? Jeg, jeg var faktisk positiv overrasket, for ærligt. Ikke jeg synes, det var helt fantastisk. Det var nok sådan lidt middelmådig. Måske lidt, lidt lave end middel. Men jeg havde faktisk egentlig med, rigtig dårligt. Er det er sådan noget okay. okay. Ja, den det vil være, være rigt dårligt, når det vi har øh, vores bad guy. Det er. Øh... Ja, nu er nu ikke? Øh, okay. Åh ja, okay. okay. okay bør, det er en film fra mit 90'erne, Der kommer til at blive afsløret. Kommer til at blive desekteret. <laughs> Så so kan vi jo også so, komme til at sige, hvem det the Bad Guy er. Lige præcis. Det var lige det, jeg ville lede op til. <laughs> hvis I gerne vil se den, så, og ikke have nogen spoilers, så... Så, så spol uh, et minut frem. <laughs> <laughs> så spol uh, frem til 10 minutter, før, vi, før podcasten slutter. Og så lade okay. vi lige med at se intro. Og automoseken. Semi Jackson er ikke med i filmen. Tilgængelig, så har vi... <laughs> det, det, det er den spoiler. Det er den <laughs> <var, ø> <laughs> sponst. <laughs> Ej, det er virkelig, fordi... På nettet, der College Humor har lavet med Samuel L. Jackson, han er altid the bad guy. Her har vi så i stedet for en, der altid er the good guy. Mm. Nej, nej, nej, han er ikke altid the good guy. Han er altid, altid, han er altid uh, fortæller Det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Men her, ja. der, der Men der her er... er jo faktisk, hvor han er decideret the bad guy. Og det er jo lidt forfriskende. Der er jo mange af de andre, hvor han ikke Det sige... en bad guy. Han, han har, der er nogle gange, hvor han er bad guy, men han har stadig sådan en eller anden... Øh, ja, det er, han, er ikke, han er ikke 100% det. Øh... Nej, fordi han siger også til det sidste, øh, Ja bare lad dem gå, fordi det er lige meget nu. Mm. Men han er jo for eksempel også ond i, hvad hedder den anden, den der, den der helt Dreamcatcher. Har I set den? Nej, ja. der har jeg så ikke. Der spiller han jo den der general, der skal stå for så får, der lockdown på det område, der. det kan jeg Nå, okay. Nå. Men der er han også sådan lidt ond, men altså der... Ja, er ja, han går aldrig, ligesom når never go full retard så går han nok heller aldrig full bad guy. Nej. Man ser ham heller ikke. Man ser ham heller ikke skyde. Ham som så ja det distridet. Nej men han er den eneste der. Ja ja. Har ikke budt noget på ham jeg. Nej. No way det er sådan. Ja Ja, jeg, jeg blev lidt forvirret undervejs, men det kan vi, det vil jeg komme ind på senere. Skal vi starte med, skal vi starte med, nej, ja, vi er stadigvæk Christian, der skulle fortælle, hvad han synes om filmen. Ja, vi forbi det. Alle ja, tænker det er noget sådan de... Okay, men jeg synes godt vi kan tage grundplottet, fordi at allerede der og det var også en af de ting, jeg kunne huske. Hvem bjerkes vi kan vandflus. Bjerkes kommer senere. Nu kan vi starte med grundplottet. <laughs> den <laughs> i grundplottet, det, altså, jeg synes selv i 95, der vidste man altså nok, at hvordan man, man udvinder af hydrogen. Det er rigtig nok, man kunne at ikke gør det på en energi, altså hvor man får mere energi ud af processen, end man putter ind i processen. Men Nej. her, der gjorde de det jo som, eller hey, nu skal vi opfinde øh, atombomben -agtig. Altså, det er utroligt farligt. Du skal jo gøre det samme, som alle små børn gør i folkeskolen med deres øh, kemiforsøg. Ja. <tryk> ja, uh, yeah. og allerede det her, altså selv grundpræ altså grundpræmissen for filmen er, uh, er ikke så specielt god, så der ryger lidt af, af, af det, fordi man, eller jeg i hvert fald har tænkt, nå, ja, okay. Men det er jo sådan typisk noget 90'er-film, ikke? De har sådan meget, meget, meget løst fat i, hvad fanden indskaben er for noget. <laughs> <laughs> der er så stadig en historie rundt om det. Det, det synes jeg i hvert fald tit er sådan lidt gennemgående. Det er rigtigt men ja det handler om, om at det en, masse, derovre, der... en masse dejlige hoppende effekter uh, uh, ja jeg ved ikke om man skal kalde den uh, raktar eller fan man kalder den Det oh, ja ja, ja. <laughs> det er ikke deres uh, jiggly physics men filmen handler om det her udvinding af hydrogen ja. uh, og så man kan gøre det så energieffektivt som muligt og så har man lige knækket videnskaben og så det, det så shut down på den måde at ja og så er der også det bliver smogen luften. Det er jo to. Der er, Der er, er jo øh, den kalkulerende chef, som øh, ja, hvad er... Hvad er det, han hedder? Homer Freeman? Ja. Nej, Sammy O'Dell Jackson. Nej. Hvad er det, han hed i filmen? Var det ikke Marceau Mullins? <laughs> hvad er han hed i filmen? Var det Den Sovorsky, tror jeg? Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Nå, okay. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Nå, vi har en... Øh, jeg, jeg kan ikke huske, hvad han hed, faktisk. Okay. okay. Det er okay. Det Kazalovic. Var det ikke... Øh, jo. Ja. Det du, havde... du, du, du, ja. er, du er hubzone, du var kjernet. Ja. Nå, ja. vi har øh, to. Vi har øh, den her professor, som egentlig er ham, der står for øh, science-delen mm. af, af selve projektet. Og så har vi Morgan Freeman, som er pengemanden bag projektet. Og øh, professoren, han vil selvfølgelig give hele verden en gratis energi, og det skal opløses tjenest nu. Og Morgan Freeman siger, det gør vi så ikke. Og de bliver ikke enige, åh... Så det gør så <laughs> Samme aften, så kommer der en masse terrorister forbi, øh, kvæler manden og, og bomber lortet, eller laver det om til en bombe, ja. og så og, så, og så bliver de resterende forskere på projektet jo øh, anklaget for, for det her, ja, fordi der er nogen, der, og sat op til det, der er nogen, der ikke blev skuldt i luften. Og de har sjovt nok alle sammen enten en, en satellitsender, som de har Sendt kodebeskeder med til Kina Eller har af en eller anden grund øh, Valgt at, øh, at flygt uden nogen penge Men har gemt 250.000 dollars derhjemme Som man jo gør Når man er smart Så sporene er klar Det er ja. dem der har fået det hele Ja Den eneste der er pletfri det er mokken Ja, ja. <laughs> Fordi han er en good guy ja. Men det er jo lidt øh, altså, så, så handler det jo lidt om at de prøver at undgå, eller flygt fra politiet eller FBI, som jager dem, fordi mm. de tror, at de er dem, der har gjort det. Og det er jo først kommet en lille filmen Normalt, der øh, synes jeg ofte, at bliver portrætteret som værende dumme, ja. men med en øh, en politimand, der, der er klog. Det er lidt det samme her, men uden dog, at de resterende politimænd er fuldstændig øh, blanke. De er bare ikke så meget med. Så øh, så politiet her er faktisk... Øh, Ja, sådan relativt kompetente, selvom de stadigvæk leder efter, hvad man siger, den forkerte mand. Ja, ja, og de er sådan okay, men det, det er ikke fordi, at de, deres rolle spiller sådan, så meget ind. Nej, Altså, de, ja, de er selvfølgelig med for at jagt -hovedpersonen. det kommer lidt spænding ud af. Mm. Men det er ikke sådan, at så de har regnet noget ud, og så er det bidrager det til... Nej, men de, efter, de går også stadigvæk, hvad man siger, efter, efter Freeman. Sådan, eller det, ja, mistænker ham. Ja. I stedet for, at det bare er, åh, uh, oh, lad os fange Kjernov hele vejen igennem. Ja, ja. Men det kunne godt have lavet det bedre ved, at, at, at, at, at det have en betydningsfuld rolle, i stedet for bare at være sådan en spilling. Ja, ja, ja. På måde. ja. Men det er, ikke, det er ikke sådan, at det bare vælter rundt over hinanden, eller... Nej, det synes jeg nogle gange, det godt kan være. Ja, det. ja. At, at politimændene nærmest til comic relief, og det synes jeg selvfølgelig de... ikke, de har. Nej. Hvem var comic relief i den her Der var et... Kiano Reeves <laughs> fandt du ud af for jeg mærke til at når han gik og også når han løb om, om det var meningen at der skulle være noget galt med hans fod eller altså om det var en del eller det er bare sådan noget han ja, har fortaget jeg, jeg og tror det, eller måske lidt det var sådan, sådan. lidt Keanos forestilling af sådan her lister man sådan her er løber mand. Sgu, så man eller måske går med en pistol sådan. Var det ikke ja han det, sådan det, sådan står og går lidt som en spads med en pistol ikke <laughs> Uh, uden nogen årsag til at gå, som en spasser. Men jeg bliver jo lidt forvirret nogle steder i filmen. Right jeg tror også, jeg bliver forvirret, når jeg hører vores podcast. <laughs> det bliver klippet godt. Det, bliver klippet godt. Ja, ja. Jamen det, det er sådan nogle overordnede handlinger. Jeg bliver lidt forvirret omkring det her videnskab. Altså, nu, nu, nu er vi enige om, at, at det ikke er sådan... passer fuldstændig overens med moderne videnskab. De har taget sig nogle friheder. Men jeg havde sådan lidt problemer problem ligesom, undervejs at finde ud af... Hvad var det egentlig overhovedet, de havde opfundet? Altså fordi, jeg synes, det, jeg synes, det skiftede lidt ja. undervejs. Jeg synes, nogle gange, så var det, på en måde, de om det, som at det her hydrogen, det var en måde at lavere energien på. Altså som at det var en super effektiv batteri. Og andre gange, så var det, jamen, den er så energieffektiv, at den faktisk øh, producerer energi, den her proces. Så det er gratis øh, energi. Mm. Og det skiftede sådan lidt frem og tilbage. Sådan. Altså det er ikke så stor betydning for den, men det var sådan... Oh, nej, nu, det, altså, det, det, det, det, det er bare... billig energi. Det er effektivt og det er nemt at flytte rundt eller det er gratis energi. Det er, det er sådan lidt forskelligt, hvad det blev røbt i samtalerne. Sådan. Jamen det var fordi de mente, der var så meget Men de mente simpelthen, der var så meget øh, hydrogen i vand, at når du kunne øh, effektivt få udskilt. Øh, Ja, hydrogen hydrogenen fra oxygenen, ja, så, så var der billig og masser af det, energi. Det, man kunne forestille sig, det var, at de i virkeligheden nok havde ment, at de havde opfundet en kold fission eller hvad man kalder det. Ja, men så, <laughs> så, så er det jo energi, ikke også? Så, så er det jo ren energi, man bare lige kan få, og det... Øh, men altså, det de reelt gik og sagde, det var jo sådan set, at nu, nu kunne de finde ud af at udvende hydrogen på vand, og bruge det som energikilde, øh, energieffektivt på en anden måde, og det er sådan lidt... Ja... <laughs> ikke så... Nej, det ikke så sindssygt <laughs> Hvad tager I om Skurkenes plan så om at få det her brudt ned? Fordi det, også, det vil, er vel også lidt mærkeligt plan. På en eller anden måde. Jamen altså, på altså, af, at det her det var en ny måde at lave billig og ren magi på, så er jo som sådan en god plan. Fordi at når man finder ud af, hvad Skurken reelt er, og hvorfor de så rent faktisk dræber manden, så dræber de jo manden, fordi han give det til alle. Mens Skurken har... Uh, profitmaksimering Skal vi sige, sige landets <laughs> ja, ja. Og interesse og egen profitmaksimering i, i, I interesserne Ja Men det er, der er lidt spøjst ved det Og ja. så, så undskyldte de sig med at verden er ikke klar til at gøre det hurtigt nok ja. Men det de i virkeligheden vil det er, At de vil have det selv først ja Men det vil de jo ikke engang Altså han siger jo bare at vi skal dåle det langsomt ud ja. Det er lidt mærkeligt Altså fordi jeg også godt se at det der Det er en god idé hvis vi har, har, har en, en forspring, hvis vi har det selv mm. Men det har det jo allerede fra starten af, på en eller anden måde. Ja, Jamen det er jo også et større forspring, end det de andre de får alle, end at de andre får alle dataen, og så kan begynde derfra. Det er det forspring, der hedder, at øh, vi har noget, de, første, de andre først har om 20 år. Ja. Hvis de ikke fik frekvenserne, for eksempel. Men jeg tænker lidt, altså, hvis du meget der havde lavet den der, den der operation, så havde jeg nok gjort det sådan, at jeg bare har bortført ham hovedet. Gutten der. Og så fordi jeg var Morgan Freeman. Det er jo jeg vil sige, er jo ikke engang nogen grund til at gøre noget af det, de gjorde. De kunne bare have stegt computeren og så sagt, altså ja, lave en disk, som han nogle gange gjorde, ja. og så stegt computeren, så havde de ikke noget data og så give andre. Så var det det. Ja, eller de kunne få det til at se som om det var nu. Eller... Ja, det var jo ellers det, de forsøgte. Ikke rigtigt. <laughs> jeg men, det det ja, er så oprindelige plan, er jo at og laver der... sådan lidt uheld, og så laver hele den her kæmpe store eksplosion ja. og så bliver folk bange for teknologien mm. og så ikke, eller ikke bruger den og holder sig for den Det er det hovedplan det går så lidt galt, fordi at der er nogle folk der havde festet, det drukket sig fuld væk fra det her sted imens Og kom tilbage igen, fordi det problem er ikke at de fester og går væk fra stedet Det var fint nok Ja, det kunne, de, ja, det, nok. Det, kunne ja. det godt være Det var fint nok opdaget, at ja. mød, der var nogen havde myrdet her med professoren og nogen ja. har sat den til at springe i luften ja. Det er rigtigt ja. Så det der, så bliver du nødt til at frame det på folk. Ja. Det kan måske også være en lille smule mærkeligt. Du tænker, det bare skulle skydes. <laughs> men det er lidt det der med, der var fordi hvis de bare vil... Hvis deres, deres plan bare var, at vi os fra den teknologi, fordi det vil, vil ødelække industrien for... Ja, så kunne, de, ja, så kunne og han, han bare skudt... Øh, men de ville jo selv lave den. Ja, men det er rigtigt, de ville nemlig selv lave den, men han, men han siger bare det der med, at, at teknologien er fin nok, vi skal bare sådan langsomt... Dårligt med på en eller anden måde. Men et, der er jo faktisk et eller andet sted et, et kæmpe plotproblem, fordi hvis han har dataene, som han nu engang havde på hans disk. Mm. hvorfor så altså, han ikke bare bruger de data til at lave maskinen? Altså det er jo for ondsvagt, hvis han ikke har fået alle dataerne, før han splittede hans. Altså det første, den første rakt der. Det er ja. fordi han ikke havde indset, at han ikke havde alle dataene. Af mangel på frekvens. Ja. Det er, som, som Kiano fandt frem til det sidste. Jeg så den også lige. Øh, jeg så den i trailer. Mm. Fordi jeg skal bruge en trailer til det program lige øh, der, der nu. Der, der var lige en enkelt samtale, hvor hun lige spurgte, hej, har du skrevet det ind i, ind i simulatoren? Nej, no. jeg talte efter, at han kom er klar. Ja. Du, så sagde jeg, no, og spent the night building it. Ja, det er rigtig, for, ja. det ja. Så er det er ligesom på det, så, det er derfor, jeg ikke de har skrevet det ned. Ja. Men jeg tænker, at altså, det havde lige i virkeligheden, så jeg tænker I ikke, at man har kontrolleret det, inden man spillede <laughs> sin egen opfindelse af. <laughs> det er jo det der med at nu, nu er det er lige blevet opfundet så nu er det ligesom en dead, time, eller deadline på det ja, men der er også en deadline fordi at vi, vi sad jo og så ham der den kinesiske øh, Lugian, ja Lucien eller hvad han hed ja, ja. og så ham den anden går og ringer rundt til folk nu er vi fundet det nu sender vi det snart det til jer så det var jo sådan ja. men det, der, jeg tænker, så det er ting jo være... meget travlt med at få det gjort inden de havde gjort det der kunne de bare fry computeren ja. Ja, men, så de skulle jo stadig bruge dataene selv jo, jo, men så skal, jo så, hvad siger, så skal de jo opbygge de data igen på nye computere. Der er ingen grund til at dræbe menneskerne et eller andet sted. Nej. Udover... Eller kun bare, bare lederen, fordi de andre vidste jo ikke, at han gerne ville give det gratis ud, eller det ved jeg ikke. De havde i en samtale i hemmelighed. Eller det kan måske bare være, at de ikke vidste, at han gerne ville holde det hemmeligt. Det kan selvfølgelig godt være. Nej. Det ved jeg bare, som deres samtale var sådan. Mm. Det var noget, de andre ikke rigtig kendte til. Ja. Men man kan så sige, at han startede med at lave en offentlig... Øh tale om hydrogen om at uh, er det er sådan vi gratis hurtigt. Ja, ja, ja. Det ja men Jeg er ret sikker på, at alle, alle derinde vidste, hvad ham professorens plan var. Ja, det tænker jeg også. Og ikke så mange, der vidste, hvad han plan var. Ah, okay. Ej, okay. så havde de nok været lidt mere skeptiske <laughs> fra startet overfor ham. Men det er ikke, at de andre var, gik helt så meget op i det. Altså, det er virkelig som professoren, og det er måske ligge lidt meget i det i forhold til, vi ja. Men det er som professoren, han ligesom havde et ideologisk... Øh det var andre, de var der, der. bare... De, de, de, de forskede, altså. de ville bare gøre en Han er sådan, at ja, det skal bredes ud til folk. Men... Det ved ikke. Jamen, altså, man kan jo tale om, var det her en god thriller? Hvilket det skulle forestille dig være. Mm. Var det en thriller? Ja, det var det jo, som sådan. Så <laughs> <laughs> Altså, det, det, det, thriller, det, det er jo... Ja, det er bare et moment, et, men det er okay. <laughs> ja, ja. Nu jeg bare, at du var dum. Og det er du også. <laughs> ja. Så det er fint. <laughs> Tak. Det har, det, har vi jo, det har vi jo tidligere evidens for, så yes. det var bare det, vi gik ud fra. Jeg vil godt allontere, at, at han er dum. <går> dommer i filosofi. Det er sidste afsnit med tre værter. Du kan ikke klare mobningen mere. <går> rammer også, der står på to. <går> ja. Så får vi et meget mere intelligens-show. Ja, ja, Det er rigtigt. Det er meget dejligt. Sådan stod vi vejen for Street Fighter. <går> det er nu, ja, ja. Klossen om jeres ben, jeg er fjerdermanden i Apple. Ja. ja, du havde set den før. Hvordan ja, husker du altså, den så? Jeg ja, husker den bare som sådan øh, lidt ja, øh, yeah. 90'er action faktisk. Spændingskurve, der er højere end i Lossens team, men laver den så meget af ja. Ja. Jamen altså, for mig at se, så er det sådan lidt en, lidt en typisk 90'er keanu film. Ja. Så den er lidt, lidt ligesom speed. Ikke specielt god, men heller ikke det er direkte dårligt, man kan godt sidde og se den. Jeg, synes, jeg vil, det vil sige, planen, det er sådan en, øh, det er sådan en onsdagsfilm. En man sætter på efter at arbejde, så kommer man ikke væk fra den igen. Så er bare sådan, nå ja, okay. Og hvis man falder søvn til den, så... Ja. Jeg den. <laughs> så er det ikke, fordi man skal sidde og se den næste dag. Ja, det er, også sådan... altså, det er jo rimelig svært, sådan grundlæggende. Og nu var der også idé selvfølgelig at lave en eller anden stigmata omkring det her videnskab, og så så folk ikke forsket så meget i det, men det er sådan... i den virkelige verden der er det sådan rimelig svært at lukke helt ned for noget på den måde fordi jeg går ud fra at mens de forsker så er de vel udgivet så der skal vi så tænke helt der er det jo så fordi det er 90'erne så der er ikke så offentlig adgang til research papers og så videre Nå, og de deler okay. dem ikke nej jeg ved det er 90'erne uh, internettet det er ikke så stort som det har været altså, som det er nu ja det kunne vi høre da var dial up internet. Jo, det er jo uh... ja ja vi har frekvenserne de ja, ja. får dem om en time ja. og, og, og han, kunne bare, han kunne også bare ringe til modem, sådan, og så skulle, de bare, hvornår, så skulle de bare være på medhør. Ja. Så, så lukkede alle computerne, og det er jo det, der altså, modem uh -huh. egentlig kunne. Der, man satte jo telefonen over på modem, så kunne den høre lyden Og så kunne den jo køre på nettet på den måde. Ja. Hvis vi taler helt gamle dage i hvert fald. Ja, det er jo det her hack, du snakker om til sidst, der i Jones Base, ikke? Ja, ind, ja til ja. sidst i Jones Base, hvor, hvor han lige ringer... Til, til nogen, og så kommer der en lyd ud af telefonen, og så lukker alle computerne. Ja. Det var fordi, han lige har sat de rigtige lyd på, og så er der kommet medhører på af en eller anden mærkelig årsag. Og så havde modemet jo lige hørt det, og så er det bare... Dooooom! Han, han er vel selv sat på medhører, da han var derinde om natten? Det har han sikkert. <laughs> der er ikke noget plotmangel der i hvert fald. Sådan det plejer at lukke meget, hvis man sætter telefonen. Nej, eller... nej, nej, nej. Han er hakket Han er hakket den. <laughs> ja, det er det, han har. Han lige så den tape og knap den over knapten. Hvad tænker I om den her hovedpromisse omkring... Hydrogenen? Nej, det er han, der er han, der er han, på den her med med Dionys' plan om... Altså, bunden til de sagde, verden er ikke klar til det her. Det var ikke... Det lyder ikke så meget til at være omvåben. Det var sådan lidt mere økonomisk også. Jamen, det handler jo om olie. Ja. Ja. Men det sådan i virkeligheden, så er den jo lidt, så øh, jeg kan du få bekræftet konspirationsteoretikeren med, at det er olieselskaberne, der bestemmer det hele. Men jeg synes ikke, jeg synes ikke, det, jeg havde faktisk forventet det, det skulle den der henad, men det synes ikke helt, det kom den rigtige der henad, altså fordi det nævnte det som sådan. Jeg troede også først, at det er den, når <laughs> Altså det, det var jo sådan typisk, jeg ved ikke, om det først var typisk senere i holde det ved jeg ikke helt. Mm. Men det er sådan, ah, det er dem, der har den gamle energi. Men det, det, er jo, altså, det, det, det var der. jo sådan implicit, at det var forbrugende af oliemarkedets indvirkning, på aktiemarkedet mm. ja, lige præcis og der havde CIA, uh, CIA åbenbart en masse men det er lidt det jeg tænker det er den jeg ikke helt køber for vi siger så, hvis energien bliver gratis eller bliver ja, ja, ja. fuldstændig ingen, ingen penge næsten så, så kræver alle børser så, ja. så falder alle, alle aktier sådan, hvor, hvorfor det? Altså, ja, ja, det er nemmere at transportere ting rundt eller det bliver billigere at gøre det, men det sætter du bare gang i økonomien altså, mm. så er der mindre, mindre udgift <laughs> ja ja, men det stopper jo hele olieindustrien Ja, det er, ja. er det jo ja, det, været... I mener? Ja, men det er sgu lige meget der. Kommer... Den, den er jo sund og dejlig og god at have. <laughs> så det kommer der jo bare et substitutionseffekt, og så vil man bruge pengene på den anden. Men, øh... <laughs> og det er også det der med, det er jo ikke USA, der sådan, står for at producere et og sælge den, Altså, de får det også andre steder fra. <laughs> det gjorde de vel i 90'erne, nu er de jo selvforsyne. Hvad var om hovedet? Ikke hovedskurken, men hoved, hovedmanden ved FBI, der først jagte dem at se der ligesom at ud, at oh, hovedet er galt. Så jeg tror, Kjell han er en god, god gør alligevel. Jamen mm. ah, altså, han, han, han rent jo det ud med, hvis han nu er sådan en uh, klog maskintekniker, mm. der udfører terrorisme. Hvorfor skulle han så først efterlade sin sender i sin egen lejlighed? Okay, det kunne måske godt ske, men dernæst, hvorfor skulle han efterlade pengene? Ja, In plain sight, more or less. Og de i hvert fald var sikre på, at blive fundet. <laughs> ja. Det var jo nok, kan man sige. <laughs> Han er skuespiller og spiller ham, han plejer til at være bad guy i filmen, synes jeg. Han har aldrig det der... Uh, Nej, men jeg synes nærmere, at være sådan, uh, han plejer at være politibetjent hele tiden i filmen. Ja, det er det ikke. Og så... Hvorfor det så hurtigt, at bare flip. Det er bare The Det uh, er bad guys. Og ind imellem er han også ret kendt for at være korrupt strømmer. Mhm. Det det. Ja. Men han har også, synes jeg i hvert fald, da jeg har set med ham... Jeg kan godt huske det ikke det husker hvad han hedder eller noget ja, ja. Men, altså, jeg synes at jeg altid han er splintern korrupt strøm eller strømmer i film. Og ja. det er, fordi han har det der copface der. <laughs> copface. Jeg synes ikke helt han har FBI face dog. Nej det har han ikke men copface. Ja det har han. Jeg synes faktisk det var lidt underligt lavet fordi ganske vist så har han ikke dum og ganske vist at rent ting ud, men der er ikke slet ikke lige noget build-up til det. det Nej. Nej. Ja. De fik de der spor til starten at starte virke meget suspekt og altså, lidt for åbenlyse. Ja, det virker lidt som om at instruktøren i virkeligheden har haft en idé om at det her det skulle sådan langsomt optrævelse, ikke? Og så har ja. øh, produktionsselskabet haft en anden idé om, at den her film skulle vare en time og 40 minutter max. Ja, jeg kan lige klippe nogle af de scener herfra, han ja. med. Og så, så siger de bare, jamen, altså, vi skal have det her og føre den hurtigt. Uh, ja. Vi gider ikke have det til at optage de her scener endda. Måske. <laughs> okay. Ja. Vi, vi ændrer lige her, fordi at uh, det her, det bliver en lang film ellers. Ja, jeg synes ikke, den behøvede sig bare længere. Nej, det gør den de <laughs> men, men det kom meget pludseligt, det der sådan, Fordi at han havde samme spor hele tiden. I hvert fald der, i den periode der. Og så var der sådan, oh, at okay, han er i ham eller andet vores hovedsaspek, vi skal finde ham. Og politifolk lige efter ham. Men der siger. var også en hel del scene med, at han aldrig havde fundet ud af noget som helst. <laughs> ja. Men jeg tænker, at i undens plan var måske lidt dum at sådan skynde sig på, at de ikke skyldte for det på en eller anden måde. Fordi de ville jo egentlig gerne have fat i ham, for at få den deres frekvens. Og det blev sådan lidt mere besvaret, når FBI også bare jagte ham. Jamen, det var jo lidt den om. der med, med, med, med, med, med for mange kogge for lav og madern, ikke? Der var jo to, der havde været deres plan. Det var ikke Morgan Freeman, der bestilte det framing. Det diskuterede de jo faktisk i filmen. Hørte ja. ja. du det? Så klarer vi. Så du jo ikke filmen, Så. Jeg. så. <laughs> så tænker du, det var vildskab, der var det, var det var Brian Cox, der var lidt trigger-happy gang mand. Han, der spillede FBI, eller ikke FBI, CIA overhovedet uh, der. Og det ham, Nå, så er med, at Det siger de I faktisk direkte i filmen. Hvorfor gjorde du det? Okay. To år. Det var. Wow. Mm, let, let og bekvemt. <laughs> Nej, det, det er ikke det. Det er faktisk fedt, fordi. at let og bekvemt. Altså, hvis, hvis det kun var de to kriterier, han har på, på alt det, han gør, <laughs> så han gør han mange mærkelige ting. <laughs> jeg, jeg kan godt huske den film herfra. Dengang jeg var unge, altså jeg kan bare huske, kun traileren, jeg har aldrig set den. Jeg har bare husket traileren, nemlig, det er betydeligt. Altså det jeg kan huske fra den, det er, at øh, nede i nogle lokale videokiosk, der stod ja. den jo fremme på et tidspunkt som en premierefilm. Og så når jeg så den der forside, der, den så virkelig dårlig ud. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Men det var altså, og, og når jeg siger video, så mener jeg VHS. Okay. Så det er sådan en helt gammel lager, ja, ja, Jeg synes egentlig, at man ganske kan have Okay, men der var også lidt for ny måde Jeg er rømpe fanden. Det er jo sådan en, der kom på til 3 eller hvad altså, der De gør det nok ikke mere, fordi nu er den efterhånden så gammel, at nu er der andre film, der er blevet tilpas billige, til at man lige så godt kan vise dem i stedet for. Men den blev vist på TV3+, for ja, men det er ikke så lang tid, inden vi faktisk salgte os til at se Det er rigtig for at før. <laughs> så jeg fik en lille besked for dig hey, <laughs> Så får du også mange beskyldninger Om at du allerede havde set den dagen før Det, er det har jeg ikke Er det du stadig Ja, det kan jeg så sige til lytteren uh, Hvis I ser den selv Så tror jeg, I vil finde ud af At det ikke er en film Man ser to dage træk Frivilligt <laughs> <laughs> Det er trods for at man rent faktisk Godt kan se den ikke Så får den faktisk ikke engang Særlig høj score af mig Hvad nummer bliver den? Er den i top 10? Den nummer 13 Nummer 13? Ud af 15, eller sådan Jeg kommer Det lige en så... over Age of the Hobbits. Nå! No? Right. Over Stranded og over Solomon Kane og over Left Behind. Over Left Behind? Ja, okay. <laughs> <laughs> og lige under hvad? Alt andet. <laughs> jeg, har lidt, jeg har lidt på fornemmelsen af, at jeg kommer til at give den flere tidskæmte, end den er retfærdigvis fortjent. Altså, den er nummer 13. Uh... Jamen, hvis nu ja, men ser den, hvis nu man må på, det, den, er sådan det er sådan okay sat sammen. Mm. Midtmod Skal kan han femte plads på din. Midtmod, kar <laughs> karakter. Eller midtmod <laughs> øh, hvad hedder det? slutresultat i filmen, ikke? Og den har sådan okay budget og sådan noget. Jeg ja, så altså også op på film nummer 17, så midtmod det er efterhånden også øh, 9. Ja, jeg er lige mod det det, der er lidt lyst du det her. Jo, men jeg kan så sige, altså i forhold til, hvad er han har sat den cirka 10 placeringer under Highlander 2. <laughs> <laughs> det kan være, så jeg Ah, så højt havde jeg ikke Highlander 2. Men nu sidder jeg lige og snakker om, om at, være, at det er ret færdigt med den over. Eller under Svensk. Ej, det skal da 100% med over. Det er fordi, du glemmer, hvad du siger. Du er. Christian, det kan jeg så sige til, hvis der er nogen, der sådan er lidt interesseret i forhold til til tidsforskydning og, og, og, og, og discount, discount rates. Christian, han er en af dem der virkelig hurtigt glemmer. Det Disco han har udstødt. <laughs> han heller har meget smerte lang langtid i fremtiden end lidt ej, smerte ej, nej, i morgen. Nej, nej, nej, nej, nej. Han, han, han, han er typen der husker de gode ting. <laughs> ja, det må man sige. Han husker de gode gamle dage, dengang, hvor der var sne hver dag og solskin hele tiden. <laughs> jeg tror det kommer under min kommando. Okay. Jeg synes, jeg, troede, jeg synes at Wing Commander var det med underholdende. Det var den bestemt det, også? Det var, en, det var, en, det var en lidt bedre nede. Dårligere lavet, men bedre film kan man godt sige. Er ja, mere underholdende, at altså, ja. ja. Ja, mere underholdende måske. Ja. Filmen var måske nok dårligere, men det var, den, den var mere det var 100%, 100%. det underholdende. Jeg, jeg tror jeg sætter den over. Men det er det er jo der, altså tager vi efter hvor, hvor godt filmen er lavet eller hvor god Nej, vi synes filmen det, er efter eller er okay. okay, tænker Det Så, Så kommer der kommer, det kommer Wing Commander. Og Day. Den kommer, den kommer noget højere op på mig. Den, øh, den bliver nummer 10 ved mig. Ja, noget højere og noget højere, men den. Øh... Jeg synes, det er sjovt, den der har talt mest negativt om den. I virkeligheden er den, der sætter den højst. Det er fordi. Ja? <laughs> ja, men, det er af, men det er fordi, når jeg kigger på dem. Og det er, det er egentlig fordi, der er en lille. Jeg tror, der er en lille fejl i den måde, jeg nu har nøjesat tilbage på den, Hvor jeg har sat den. Fordi jeg synes virkelig, Universal Soldier var en virkelig, virkelig ringefilm. film. Men jeg tror, jeg kom til, at vi kan karaktere øh, lidt efter episoden. Okay. Og jeg tror, at det influerede, at der har jeg set hvad det være, Universal Soldier 4, som jeg egentlig, jeg synes, var okay. Så jeg har sat Universal Soldier ret højt, og jeg synes virkelig Universal Soldier er dårlig. Så, øh, og derfor så synes jeg, at jeg synes sådan set, at Chain Reaction var bedre end, øh, end Universal Soldier. Og den har jeg som nummer 10, og så bliver jeg nødt til at sætte den over det, selvom at der er nogen derefter, som egentlig nok var Bedre. Mm. men det bliver nummer 10 maj sådan der hvor har vi den anden? lad mig præsentere vi har den på 12. plads lige under Easy Rider men lige over Solomon Kain. og under den, der er der så Solomon Kane, just go To it Age of the Hobbits, Stranded og oh, Left Behind og der er det jo lidt sjovt at Christian var så tæt på at ville have den under Stranded, når man ser på, hvor dårlig Stranded fået <laughs> er jeg er også blive fra røget. Mange gode pladser, altså. <løst> Men <buena> <løst> det var alt for den her gang. Ja. Jeg håber, I er lytte med. at lytte med. Og hvis I andre overvejer på et tidspunkt at se så synes jeg, I skal genlytte vores podcast. Det burde Christian måske også tage <løst> Det er sådan obligatorisk, for at vi kan gerne være op til Sådan lige jeg, jeg, jeg så igen.